Hjerteligt velkommen til Kulturkanalen podcast. I denne podcast tager vi dig med på byvandring i Kongens København, hvor du kan høre historien om fem steder, der alle i høj grad har bidraget til at skabe Københavns smukke omgivelser. Vi starter turen ved Danmarks Nationalmuseum, efter vi bevæger os mod Thorvaldsens Museum og Christiansborg. Bagefter går ruten forbi Børsen og Holmens Kirke, samt det billedskønne Nyhavn. Det betyder, at byvandringen har seks stop i denne rækkefølge. 1. Nationalmuseet 2. To, Torvaldsens Museum 3. Christiansborg 4. Børsen 5. Holmens Kirke 6. Nyhavn Der vil være tydelige markeringer mellem de udvalgte steder, så du kan sætte podcasten på pause og bevæge dig mod næste stop. God lyttelyst! Nationalmuseet Nationalmuseet kender de fleste. Det er det største kulturhistoriske museum herhjemme og er fordelt på flere afdelinger rundt om i landet. Blandt andet hører Frihedsmuseet og Frilandsmuseet også til under Nationalmuseet, men Hovedmuseet ligger i Prinsens Palæ i Hjertet af København. Her er Danmarks historie og en større etnografisk samling fordelt på flere etager, hvor man kan gå på opdagelse i mange timer. I den trafikerede stormgade, som går parallelt med museet, kender du måske den karakteristiske lange søjlegang. Facaden ud mod Christiansborg var oprindeligt et hvorfra man trådte direkte ind i en større museumsgård. Den dag i dag ligger hovedindgangen dog i Ny Vestergade, hvor man træder ind i den nyeste tilbygning med det store indgangsområde med ovenlys og den tilhørende egmont som også bliver brugt til særudstillinger. Paladet blev oprindeligt færdigbygget i 1744 af arkitekten Nils Eichl. Det er den samme arkitekt, som står bag andre kendte bygninger i København, blandt andet af Malenborg. I 1930'erne blev museet udvidet betydeligt med tre yderligere bygninger ud mod Stormgade. Nationalmuseets historie går tilbage til ca. 1650 og det kongelige kunstkammer under Frederik III. Op igennem 1800-tallet blev interessen for Danmarks historie større og større, og dermed opstod behovet for et mere nationalt museum. I 1832 blev kunstkammeret flyttet til Christiansborg Slot, men efter grundloven i 1849 besluttede man, at kongens samling skulle overgå til staten og samles et sted. Det blev i det gamle palæ fra 1700-tallet over for Christiansborg og museet kom i første omgang til at hedde det etnografiske museum. Det blev et af de første af sin slags i verden, og det var først i 1892, at museet fik det navn, vi kender i dag, Nationalmuseet. Thorvaldsens Museum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 Men Christiansborg rummer også slotskirken og de kongelige repræsentationslokaler, som bliver brugt af kongehuset til blandt andet fester og nytterskurer herunder i Ridersalen og Det Desuden kan man også opleve de kendte gobelinger af kunstneren Bjørn Nørgård, som fortæller Danmarks historie.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 Holmens kirke. I begyndelsen af 1600-tallet anlagde Christian 4 et boligkvarter på Bremerholm for flodens officerer, de såkaldte skipperboder. Og med disse opstod behovet for at søfolkene fik deres egen lokale kirke. På grund af dens perfekte og ikke mindst praktiske placering besluttede kongen hurtigt, at Bremerholms tidligere ankersmedie fra 1500-tallet skulle indrettes til kirke. Smedien blev allerede taget i brug som kirke den 5. september 1619, men det viste sig hurtigt, at bygningens oprindelige størrelse ikke kunne følge med. I 1641-46 blev der foretaget en omfattende udvidelse af kirken, og den gamle smedjelængde førtes op til det dobbelte, så de fik samme højde som den treetages tårnbygning fra 1562, der lå for enden af smedjen ud mod kanalen. Tårnet havde tidligere skulle skjule den rygende smedje set fra Københavns Slot, det nuværende Christiansborg, men efter udvidelsen kom tårnbygningen til at udgøre kirkens alterparti. Man tilføjede dertil to sideskibe, hvilket betød, at kirken fik sin karakteristiske korsform. I 1705-08 opførtes kapelsalen langs med børskanalen, og det var bygmesteren Johan Konrad Ernst Tensigt at skabe et todelt kapel, hvor under skulle rumme 34 gravkamre, mens den øverste sal skulle stå fri, kun dekoreret med gravplader over fremtrædende personer. Helt i tråd med, at kirken var tilsængt søens folk, har to af Danmarks største søhelte, Tortenskjold og Niels er deres sarkofager stående i kirken. Ligeledes kan man inde i kirken, ovenover over døbefonden, finde en smuk og veludført skibsmodel, der gengiver Niels Juels admiralsskib, Christianus Quintus. Holmens Kirke har på mirakuløs vis undgået alle de brænde, som København har været havde af gennem tiderne. Derfor er kirken ikke alene det ældste stykke renaissancearkitektur i København. Det er også den eneste kirke, hvor renaissanceinteriøret er helt intakt. Som datter af Frederik 9., en dedikeret søofficer, blev dronning Margrethe II. både døbt i Holmens Kirke den 14. maj 1940 og senere gift med prins Henrik den 10. juni 1967. Nyhavn. Da Frederik III. den første enevældige konge overtog tronen, videreførte han de omfattende planer for udbygningen af København, som hans forgænger Christian 4 havde sat i gang. I 1661 kom den hollandske festningsingeniør Henrik Ryssensten til København, hvor han skulle tilpasse en ældre plan om kanaler efter hollandsk mønster i det nye København. Rysensten foreslog at anlægge en kanal fra havneløbet og helt ind til byens nye imponerende pragtplads, Kongs Den nye havn var, ligesom det nyligt anlagte Christianshavn, et led i planen om at gøre København til centrum for Østersøhandlen. Derfor skulle havnen bebygges med specialiseret handels- og pakkhuse, og ligeledes skulle der ombygges praktisk anlagte boliger til og for søfolkene. Arbejdet med at udgrave Nyhavn startede i 1671 og blev udført af soldater, der var udstyret med spader og trillebøger. Kanalen blev 450 meter lang og 30 meter bred, og i 1673 blev vandet lukket ind i den nye kanal. Herefter blev grundejerne, der havde til huse langs kanalen, selv pålagt at etablere boldværker uden for deres ejendomme. I begyndelsen blev kanalen opkaldt Gyldenløves kanal, fordi den førte forbi Ulrik Gyldenløves residens Charlottenborg, men den begyndte hurtigt at blive omtalt Nyhavn i folkemunde. Som tidligere nævnt blev Nyhavnshusene i de fleste tilfælde købt af folk med tilknytning til de maritime erhverv, herunder skibere, bådsmænd, skibsbyggere, sejl- og kompassmager, og omkring år 1700 var de fleste grunde solgt og under bebyggelse. Nyhavns storhedstid var under den såkaldte florisante handelsperiode i slutningen af 1700-tallet, hvor Danmark ikke var involveret i Europas krige og derfor kunne handle med alle nationer. De mange søfolk satte sit præg på miljøet i Nyhavn, hvor der var mange hoteller og herrebager, praktisk placeret oven på værtshusene, hvor de kunne bo, når de ikke var på lang fart. Efter 1800-tallets krige mod England ændrede skibsfarten, og Nyhavn blev derfor i højere og højere grad en havn for mindre indlandske fartøjer. I København havde hver provinsbys fartøjer hver deres faste anløbsplads. Marsdallerne lå ved Børsgraven, Bornholmerne lå ved Højbro, frugtbåde fra Langeland lå ved Gammel Strand, og både med ost fra Lolland lå i kanal. Omkring år 1900 begyndte bølgen af udvandring til andre lande, herunder særligt til USA, og det var ofte i Nyhavn, at man kunne købe billetten til dampskibene. I 1890'erne var der således op mod 14.000, der rejste mod udlandet fra Nyhavn. I 1900-tallet fik Nyhavn i højere grad karakter af et forlystelseskvarter, særligt for sømændene, der stadig kom her, selvom deres skibe lå andet steds. Og Nyhavn fik derfor sit ry som et livligt kvarter med øl i stridestrømme. Efter 1970 ændredes Nyhavn til et mere mundan bolig- og kontorkvarter med restauranter og butikker. Og den dag i dag er langt de fleste huse i Nyhavn bevaret fra 1700-tallet. Først og fremmest fordi Københavns store brand ikke nåede hertil. Nyhavn er med sine farvede huse og billedskønne udseende et yndet turistmål og er på mange måder en stor del af den københavnske arkitektur og kulturarv.